підпорядкованим одній загальній програмі. Я говорив про крила і закон всесвітнього тяжіння, про теорію ймовірності та класичну механіку. Звісно, все це було ретельно запаковане у яскраву казкову обгортку, аби вона не злякалась. Так, так, у захваті говорила вона після кожної такої казки. Це чудово. Але а що станеться з іншими? І я був змушений вдаватись до ще трагічніших речей, без яких неможливий прогрес. Я розповідав про Жанну Дарк і Євдокімуса Діокесіса, про Симуна Болівара і Шаміля, про Ференца Ракоці. У її очах полегкотіло синє вогнище, від нього палали щоки і чоло, сплетені пальці нервово стискались. «Так-так», – шепотіла вона, – «а що станеться з іншими?» Я був готовий провалитися крізь землю. Хитрунка. По одному слову, вона витягала з мене майже все. Не розуміючи, що вона має на увазі, я змушений був цитувати Олександра Македонського і Макіавеллі, говорити про Дракулу, Гітлера і Сталіна, Чушеску, Піночета. Голова моя йшла обертом. Вперта нерозумна селянка. Своїми іншими. Вона зводила мене з розуму доводила до необачності та абсурду. Вона й сама не знала про свій рідкісний дар відчувати людей та їхній настрій. Тому й шепотіла. Ну, не серце заспокойся. Якби щось залежало від мене, я б зголосилася віддати найдорожче. Ти повинен мені вірити. Я вірю, але розумів, що у неї нічого немає, крім бірюзової хустки із золотою смужкою. Сонце... Немилосердним, гострим плугом вгрязалося у цю кам'янисту землю. Від того лущилися найтвердіші скелі. Вона не приходила до джерела кілька тижнів. Порядок був порушений, а я не люблю безладу. Нарешті вона з'явилась. Цього разу її голова була щільно обмотана тією самою хусткою, а зверху одягнена коричнева довга накидка, котру утримував на голові дерев'яний обруч. Я все зрозумів. Її віддали заміж. Мила маленька дівчинка, подумав я. Тебе не врятували твої проникливі сині очі та густе каштанове волосся. Ти не стала принцесою. Або у крайньому разі дружиною збирача податків, торгівця Міддю, чи молодого міського мешканця. Вони обходили селище десятою дорогою, презирливо затуляючи носа. Тепер мені залишиться тільки спостерігати, як у тобі згасне світ, Твій маленький, Скоцюблений світ, З його козами, карафами, човенцями, Стуганими повіками, Покривалом, який щільно Облягає голову, Протертим манним супом, Хмільним белькотінням, Виском пилки І стукотом молотка, І заскорузлими Старечими пальцями Праведника Теслі Та його потаємної заздрості, «До твоєї юності». Вона підійшла до джерела поважною ходою, ніби доросла. Вона копіювала старших і намагалася виглядати серйознішою. Вона мовчала. Я знав, що вона соромилася заговорити до мене так, як раніше, і не могла зрозуміти, чому, але я знав. За кілька років наших таємних побачень вона стала іншою. Точніше не стала, вона і була іншою. Просто я допоміг їй відчути це». І ось зараз їй було соромно, що вона не виправдала моїх сподівань. «Родина розрослася», – нарешті тихо сказала вона, сідаючи на камінь. «Вони більше не можуть годувати мене». Та й діти повиростали. Тепер є кому доглядати кіз. Я мовчав. «Мій чоловік дуже старий», – продовжувала говорити вона. «Він дуже добрий до мене. Він завжди був добрим чоловіком». Він пригощав мене патокою. Я мовчав. У нього своя хата. Вікно виходить в сад. Я мовчав. Я боюся тільки одного. У нас не буде дітей. А це було б для мене найдорожчим і найважливішим. Я мовчав. Але цього разу моє мовчання не мало сенсу. Я мовчав, поки вона вмивалась, набирала воду, поправляла волосся, що вибилося з-під хустки. Почекавши ще хвилину, вона повільно пішла угору, несучи на плечах ажкі карафи. Усе збулося. Усе нарешті вибудувалося. Не вистачало лише цієї маленької ланки. Я радів. Я вже знав, яким чином укласти все у чітку і струнку систему. Ініціатива має йти не від мене, хто б мені повірив.